פרק ט. ויהי כשמוע קול המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיטי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, ויתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל, פה אחד. ויושבי גבעון שמעו. את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי. ויעשו גם המה בערמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים, ומבוקעים ומצוררים. ונעלות בלות ומתולאות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צי דם, יבש. היה נקודים. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל. ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו, ועתה כירתו לנו ברית. ויאמר איש ישראל אל אחי בי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית. ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומעו, ואת כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לשיחון מלך חשבון, ולעוג מלך הבשן, אשר בעשתרות. ויאמרו אלינו זקנינו, וכל יושבי ארצנו לאמור, ככו וידכם צידה לדרך. הולכו לקראתם, ואמרתם עליהם, עבדיכם אנחנו, ועתה, כרתולנו ברית. זה, לחמנו, חם הצטיידנו אותו מבתנו, ביום צאתנו ללכת עליכם, ועתה, הנה יבש, והיה ניקודים. ואלה, נודות היין, אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה, סלמותינו ונעלינו, בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו האנשים מצידם, ואת פי אדוני לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם. וישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו. הם ויסעו בני ישראל, ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה, ובעירות וקריית יערים. ולא יקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה, אדוני אלוהי ישראל. ויילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם, בה' אלוהי ישראל, ועתה לא נוכל לנגוע בהם. זאת נעשה להם, והחיה אותם, ולא יהיה עלינו קצף, על השבועה אשר נשבענו להם. ויאמרו עליהם הנשיאים, יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. ואשר דיברו להם הנשיאים. ויקרא להם יהושע, וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור, רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים. ועתה ארורים אתם, ולא יכרת מכם עבד, וחוטבי עצים, ושואבי מים לבית אלוהי. ויענו את יהושע, ויאמרו, כי הוגד הוגד לעבדיך, את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו, לתת לכם את כל הארץ, ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם. ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. ועתה הננו בידיך, כטוב וכישר בעיניך, לעשות לנו עשה. ויעש להם כן. ויצל אותם מיד בני ישראל, ולא הרגום. ויתנם יהושע ביום ההוא, חוטבי עצים ושואבי מים לעידה, ולמזבח אדוני עד היום הזה, אל המקום אשר יבחר.